Urtero, ministeritzako bizpairu erabaki publikatzen dira frantzian gaindi diren zonalde xurien lista orokoja osatzeko. Horti goiti, orange SFG edo fri bezalako operadoreek, ogoita lau irabete dituzte zonalde xuri behien tapatzeko. Gehienetan, antena behi bat, jartzea planifikatzen dute. Baina ez dituzte antenak nola nahika honartzen. Gamarte egia, 2008ko maiatzako erabaki batean agertzen da. Operadoreek... Eldu den arte dute, antena baten jartzeko, baina egitar guziak ez dira baita espada ados. Intzaok zan da bagatz? Bai, hola, baina intzaoku uh, berria nahizutela aga hondibat ezari uh, erribarnetik urbil-urbila, uh, Uh, iruge edo lauge uh, uh, sarea ez hartzeko. Uh, ba izan dira hartu emanak uh, erriko etxarekin eta erriko etxak egindu uh, bilkura publiko bat, gutik aptatzen dugun jende horien artean eta hor ez dugu uh, eabeahezkoa ikusten ginuen edo ez, uh, baxare geioin ukaitea eta horokorki ba, uh, erta reak ez ginoan uh, dugu ez, ziren alde uh, onak eta kontrakoak uh, eta bon, huin horiek lan, ez baitak egu uh, mailan eta olasusen zerhondorio uh, duena hori uh, batzen alde batetik, gero agaundi hori egdi uh, erdi, egdi egdian ere ba, ez ginoen uh, begionez ikusten uh, eta gero uh, beste dudabat ba ginoen uh, gero aikiko uh, uh, iru ge edo lau gea ipatzen daukute baina uh, berantago izaten alda bosgea, badak egu pataskak badirela beste egi batzuetan bosge antenek Eta orduan biskatu zkurgira olako antena bat ikusteari eta iduritzan zauku orain giren bezala beste manera batez ere moldatzen algirela. Eta eta irrisku gehiu ikusten genuen abantaila bainu olako antena bat egian ukaitari. Eta gutxi gora bera ba, gehiangoan ados ginen orain giren egoera horretan egoitearen alde. Ondorioz, Eriko etxeak gutun bat igoridie prefetari eta departamentko presidenteari eta hori galdegiteko gamarte egiak entzea. Zonalde listatik, Eriko etxeak ez du horrein dikara posturikukan. Ahmendaritzen aldiz, problema ez da antena bera, baizik eta bere instalatzeko gunea. Lucien delg ahmendaitzeko auzapeza. De antenaik ez da? Bana bon proiektua bada fen, behar dela zeidin, dekretu bat pasatu da, armendaitz eta funtsioen joldire ondoko herria kasu berian da, e, hori abenduain, bi mila hoieko abenduain hoita seian dekretu hori hartia izan da, eta bi urte barne gauza horre behar luke soluzionea e, Bon proposamen bat izan da, joan den urte undarrean, Eta bon handdi galdegin datote proposaune hori herritarrer jakinaztia, ahgaztia jakina hast, Bana seur eta ondorioak izan eta ez du funtzionan saltin zen gauza hori esezpittzen niundik herrian erdian onartzen ahal. Ondorioz, ahmendaitzeko egiko etxeak lan talde bat zutu du. Kontseiluko kide batzuekin eta sarerik gabe bizi diren egitak batzuekin. Lantalde hogek operadoren proposamen behiak igurikatzen ditu.